91. Legea celui mai valoros activ Cel mai valoros activ al dumneavoastră este capacitatea de a câștiga bani. Capacitatea dumneavoastră de a munci, de a produce și de a câștiga bani în economia noastră competitivă, aplicându-vă cunoștințele și abilitățile, vă permite să câștigați zeci de mii de dolari în fiecare an. Chiar dacă pierdeți totul, toate posesiunile, Atâta timp cât vă mențineți capacitatea de a câștiga la un nivel ridicat, vă puteți bucura de unul dintre cele mai înalte standarde de viață din lume. Cunoștințele și aptitudinile sunt elemente esențiale pentru secolul XXI. Abilitatea dumneavoastră de a câștiga cuprinde o combinație unică de cunoștințe și aptitudini dezvoltate la nivelul actual. Dacă domeniul în care lucrați traversează schimbări rapide, Cunoștințele și aptitudinile dumneavoastră ajung să se uzeze moral. Trebuie să înlocuiți în permanență cunoștințele și aptitudinile vechi cu cunoștințele și aptitudinile noi în cazul în care doriți să le mențineți la același nivel. Sunteți plătit conform valorii dumneavoastră, nici mai mult, nici mai puțin, pe baza capacității actuale de a câștiga. Dacă doriți să vă creșteți standardul de viață, trebuie să creșteți și capacitatea de a câștiga printr-un proces sistematic și deliberat de învățare și practicare a noilor aptitudini și abilități. Iată cum puteți aplica această lege imediat. 1. Identificați aptitudinile pe care le aveți și care vă fac mai valoros pentru organizația în care lucrați. Care dintre acestea sunt esențiale pentru a genera venitul dumneavoastră? Oricare ar fi răspunsurile, întocmiți un plan pentru a vă îmbunătăți fiecare dintre aceste zone cheie de aptitudine. 2. Priviți drumul vieții dumneavoastră ce ar trebui să învățați să faceți într-un mod excelent peste 3-5 ani pentru a continua să vă bucurați de standardul actual de viață sau chiar de un standard de viață mai ridicat. Oricare ar fi aceste lucruri, identificați competențele de bază necesare și întocmiți un plan pentru a le dobândi.